53. Дональд спіткнувся і впав. Від шоку, від дотику його серце забилося в горлі. Він махав руками, щоб звільнитися, але хтось тримав його за костюм. Більше, ніж одна людина. Вони тягли його назад, поки він не перестав бачити за схилом. Крики розчарування заповнили його шолом. Хіба вони не бачили, що вже запізно? Хіба вони не могли залишити його у спокої? Він борсився і намагався вирватися з їхніх рук, але його невблаганно затягнули вниз по схилу, назад, до бункеру один. Коли він впав, наступного разу, йому вдалося перевернутися і повернутися до них обличчям, підняти руки, щоб захиститися. І там стояв над ним Турман, одягнений лише в білий комбінезон з мертвої землі, що збирався на сивих бровах старого. «Час іти!» – крикнув Турман у сильний вітер. Його голос здавався таким же далеким, як хмари. Дональд штовхав ногами і намагався повсти назад на пагорб, але там було троє, які перекривали йому шлях. Усі в білому, мружучись від лютості вітру і бруду, що сипався. Дональд кричав, коли вони знову схопили його. Він намагався хапати каміння і жмені землі, коли вони тягнули його за черевики. Його шолом стукав безжиттєво купу бруду. Він дивився, як хмари вирують над головою, а його нігті згинаються і ламаються в боротьбі за опору. До того часу, як вони доставили його на рівнину, Дональд був виснажений. Вони несли його по рампі і через шлюз, де чекали ще більше людей. Його шолом відкинули вбік, перш ніж зовнішні двері повністю зачинилися. Турман стояв у дальньому кутку і дивився, як його роздягають. Старий чоловік витирав кров, що текла з його носа. Дональд зачепив його черевиком. Ерскін був там, доктор Снід теж. Обидва важко дихали. Як тільки вони зняли з нього скафандр, Снід встромив голку в тіло Дональда. Ерскін тримав його за руку і виглядав сумним, коли рідина поширювалася по винах Дональда. «Крива витрата», – сказав хтось, коли Турман огорнув його. «Погляньте на цей безлад!» Ерскін поклав руку на щуку Дональда, коли той занурювався все глибше в темряву. Його повіки ставали важкими, а слух – віддаленим. «Було б краще, якби хтось такий, як ти, був керівником!» – почув він, як сказав Ерскін. Але це був голос Віктора, який він почув. Це був сон. Ні, спогад. Думка з попередньої розмови. Дональд не міг бути впевнений. Світ, де панували чоботи і гнівні голоси, був занадто зайнятий тим, щоб поглинути туман сну і туман мрій. І цього разу, замість страху смерті, Дональд з радістю пішов у цю темряву. Він прийняв її, сподіваючись, що вона буде вічною. Він пішов з останньою думкою про свою сестру, про ті дрони під брезентом про все те, що, як він сподівався, ніколи не прокинеться.